Sziasztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor 365. garázsvásárodását halljátok, én Szedlák Ádán vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és ez a 365, ez pont annyi, ahány nap van az évben, mint tudott, kelt. Nagyon minden napra jut egy adásunk, hogyha valaki most kezdené az elejéről, egy egész évig tudja hallgatni a Metit. Igen, igen, igen, ezzel beértük egyébként Benedekeleket. Minden napra egy mese? Igen. Milyen jó kis könyv volt az. Vagy legalábbis így most úgy van a fejemben, de azóta nem. Én úgy emlékszem, hogy akkor azonban egyébként ilyen brutális arra vannak. Igen. Hát nem brutálisan, csak olyan, amit egy kisgyereknek is el lehet mondani. Egyoldalasak talán. Hát én egy meg, egy meg fél oldalas, oldalas igen. Mm -hmm. Már lehet, hogy majd elolvasok belőle párat, adás után. Ki tudja. Általában a népmesék egyébként egy utólag olvasva annyira nem élvezetesek szerintem. De hülyeséget mondtam, ez té a szódi évának a válogatása minden napra egy mese egyébként. Ja, hogy Benedekeleknek sokkal több volt, vagy nem is Benedekelek, ráadásul? Egyáltalán nem. Benedekelek sok kötetnyi mesekönyvtárat gyújtott össze. Például 1897 és 1900 között kiadott egy 20 kötetes mesekönyvtárat. Hú, hát akkor mégsem értük, a Benedekeleket, ez probléma. De mondjuk, hogy mondjuk pitta amelyen internet használat mennyiségében meg már rég le is előztük. Sokkal többet internetesztünk, mint Benedekelek valaha álmodatról. Meg róla. elektromos is sokkal többet szerintem. Vagy én mindenképpen. Mm, ebben nem vagyok biztos, én magam részéről. Értelek. Én tuti, hiszen már azt hiszem kétszer is mentem el erről, erről, és ez sokkal több, mint amit igen, több kilométert vezettünk, mint rendekelek. Szóval egy csomó mindenben Nagyobb a CD-gyűjteményünk, még ha hát, le is építettük már. Én most épp kaptam egyet, képzelde. el. Vov? mit? Miért? Mivel fogod meghallgatni? Az meg Antares zenekarnak a friss és egyel kevésbé friss CD-t, és meglepő módon olyan eszközön hallgatom itt hona. Bluetooth-t, amiben véletlenül ott felejtődött egy CD lejátszó is, úgyhogy be tudtam tenni, és megszólalt meg minden. Aha. Én valamikor fél éve vateráztam egy játékot, ez gyermekkoromnak egy ilyen kattintós kalandjáték, a magyar kiadása volt ráadásul, ez a TUSI nevű ilyen testőr alapú, nagyon jó játék, és azóta keresek egy olyan gépet, amiben van működő CD, lejátszó, hogy aztán begrebeljem izóba, az lesz a végül, hogy veszek az 500 forintos 10 000 CD-t. Én adok neked egy CD grebbert, vagy íróolvasót, USB-s. Hm? Hm, Nekem lehet, kettő van. Lehet, hogy a kedvességeddel. Mindenkét. Nem kész cserébe egy USB-s flopit esetleg? <gül> Nincsenek már itt van a szemfloppi-eim egyáltalán. Kidobtam őket. Nekem sem nagyon, de USB-s flopi egységem viszont történtileg van. <gül> nem, nem, nincs. Viszont van egy másik, másik eszköz, ami USB-s, és szeretnék róla hosszan beszélni, de röviden egészen biztosan. Volt-e neked úgynevezett kártya olvasód? Szívesen meg tudom mutatni itt a kamerának, hogy melyikről beszélünk erről. Aha, igen, emlékszem, nem volt nem, de körülöttem még a házi, a, a társállatoknak is, ahogy mostanában nevezni kell a házi macskát. Aha, te, társállat. Megint tanultam valamit. Én azt tudom, hogy minden, minden fotóriporterünk az origóba egy ilyennel a táskája alján szaladgált, és hogy meglepő módon soha senki nem jött az hogy széttört a kék hamája. Tehát amikor nekem kellett egy kártya olvasok, nyilván én is bementem az első digitába el digitálba, és megvettem ezt, nem akarok hülyeséget mondani, 3500 forintért 15 éve. És ö, csodálatosan működött egészen mostanáig, sőt most is remekül működik. Tehát, hogy ez egy örök darab, ez olyan, mint a, a mozinnagant puska, hogy háborúkat lehet vele végig harcolni, csak időnként ki kell rajta cserélni a címert. De hogy nem olvassa az új kategóriás SD kártyákat, az SDXC-t, hogy kénytelen voltam venni egy másikat. És fel Érdekes, háboramba. hogy ezt mondod, mert nekem pontosan ugyanez a történetem. Nekem is van itthon egy kártyaolvasóm, ami mindent olvas, kivéve SDXC-t, már pedig az kéne nekem főleg, de azért megtartottam, mert még itt hányódik erre-arra egy-két CF kárd, és hát, ha még egyszer valaki ideállít egy olyan fényképezőgépelemben kompakt compact flash van, és akkor azt el tudom vele olvasni, meg régi SD kártyákat, de igen, nekem is kéne venni egy kártya olvasót. Egy sima USB-s végül vettem egyébként, meg valahol van egy, egy dobozom, amit az egyik kedves hallgatótól kaptunk, akkor még csak itt tartalmazott, ez azóta már nem áll fent, viszont nagyon jó kis fakéi vannak, abban raktam bele mindenféle ilyen szírszart, amit az ember egyébként csak elhagyna a fiókjainak a mélyén, és ott van 64 meges, SD kártya, 32-es XD, meg csupa olyan formátum, amit már-már már semmi nem olvas, és semmi nem ír, pláne. De ha egyszer úgy döntök, hogy, hogy ezekre nem tudom, hogy felmásolok azt a három dokumentumot, ami ráfér, akkor van mivel. Ez pedig nagyon jó. Fantasztikus, hogy ezt megőrözted, és mindenkit erre biztatnék. Bár nem tudom, hogy mi értelme van megőrizni a elavult technikai eszközöket, de engem valahogy nagyon nagyon rosszul érintene, aki kéne dobni bármelyiket is. Úgyhogy nekem a padláson gyűlnek egy techmúzeum feliratú papírdobozban. É, ez nekem egyébként, egyébként egészen múlt hétig használatban volt. Amíg, amíg nem duráltam rá magamat, hogy most akkor is keresek egy, egy pót eszközt helyette, addig volt az a keresünk egy működő USB kábelt, ami belemegy a fényképezőgépembe, ami az egyetlen dolog, amiben SDXC kártya van egyelőre, és akkor majd letöltöm úgy, miként az állatok. Uh -huh. De hát azért mégse élet. Igen, igen. Egyébként így járnak az early adopterek, mint mi vagyunk, hogy olyan eszközeik vannak, amik még régi szabványokat használnak, és azok még egyébként működnek, és most kezd megérkezni az életünkbe az a pillanat, amikor ezek ugye elkezdenek kicsit elfogyni, és amikor már mindenki, tudom is én, mindenki csak USB-C-vel csatlakozik mindenhez, és a cikkekben már azt olvasom, hogy szerencsére ezt USB-C-vel lehet tölteni, amiből minden családban van 250 felesleges drót, így körülnézek, és rácsodálkozom, hogy hát itt nálunk minden mikro USB-vel tölt, meg csatlakozik. Most már nem minden egyébként, de ez sokáig így volt. Igen. És ugyanez a kártyákkal. És belegondolva mindegyik, micro, mindegyik USB szabványhoz van itthon eszközöm. Nyomtatóhoz kocka alakú usb á kell. Az USB-B? Lehet, USB-B. Igen. Meg a hangkártyához is. Igen, igen. Aztán a régi fényképezőgépem az egészen biztosan minivel működik. A Kindle-től felfelé meg az új fényképezőgépem az már mikrós. A telefonom az C-s. Lightning az nekem nincsen, az a családban a barátnőmnek van. De ilyen ez egy teljesen más világ. Ez olyan, mint hogyha nem tudom én, alkoholisták és kokainistáknak kéne közös platformot találni. <laughs> És mi lenne az, az abszint? Nem tudom. Nem tudom. Elemben volt egy nagyon jó a, a századelei kokainizmussal egy cikk a Telexen, nem tudom, azt olvastad e Rá villantottam a tekintetemet, aztán így maradt ez a dolog, de gondolom, hogy most volt úgy, hogy még elém kerülhet. Hát az adásnapokban fogom rakni, én Nem lesz rá időm. Az az egy baj van, mert hogy Ma, amikor felveszünk ezt az adást, akkor kevesebb, mint 12 óra van hátra a évi rendes elvonulásig, amit ez esetben digitál média hangerének hívnak, és egy konferencia siofokon, és oda én mindig el szoktam menni kerekasztalokat vezetni. Így lesz az idén is, és dörzsölöm a markomat egyrészt, másrészt pedig hát az elkövetkezendő napokban nem fogok semmit olvasni szerintem. Esetleg szerda reggel a büféreggeli elfogyasztása közepette. Milyen kerekasztalak lesznek most? Ó, kérlek szépen, nagyon-nagyon vegyes, izgalmas témákban. Lesz egy metaverzum üzleti lehetőségei kerekasztal, lesz egy, mit adott nekem a podcast című kerekasztal, podcast üzleti felhasználásai gondolom, meg reklámipar, meg ilyesmi. Lesz aztán egy, azt nem tudnám egész pontosan most így felidézni, de valahogy a vásárlói döntések furcsaságaival foglalkozik az a kerekasztal. Kb. Ilyen vásárlói döntések pszichológiája, meg a megfoghatósága, és végül, de nem utolsó sorban, szerdán egy szinte már szokásszerűen, vagy rutinszerűen az egyik terem záró kerekasztalát fogom vezetni, amit általában a kerekasztalban résztvevők és legközelebbi ismerőségek, illetve akik velük egy kocsiban utaznak, ezek szokták meghallgatni. Ez a long form média jövőjéről szól majd. Na, ez mondjuk érdekes, meg a podcast is. A podcast is érdekes lesz, a metaverzum is nagyon érdekes lesz szerintem. Abba a hivatalban nem hiszek, tehát, hogy abban annyi hülyeséget mondanak emberek, hogy megvárom, míg kihal az első generáció, nyit és majd utána térjünk erre vissza két év múlva. Egyrészt Egyrészt én pont azt várom ettől a beszélgetéstől, hogy abban maradunk, hogy azért most még ez csak egy béta, vagy szóval mármint ilyen üzleti béta lehetőség. Másrészt pedig ott fog ülni a kerekasztalban Rab Árpád, jövő kutató, aki egy kifejezetten jó arcalángoló podcast egyik állandó beszélője, igen, csak ő mostanában elkezdett már kriptóban is hinni, az meg mindig gyanús. Tehát akkor az ember hátébra kerül gyorsan három lépcsővel a másikat. Én úgy gondolnám, hogy ő nem hisz a kriptóban, hanem nagyon érdeklődik iránta. Mm. Ami nem feltétlenül ugyanaz. Mindenesetre én nagyon szeretem az ő gondolkodásmódját, illetve ott lesz Weiler Péter a habostorta csoport. vagy az hogy is van? Azt hiszem habos torta csoport. Na mindegy, szóval ilyen réges-régi, randi oldal és egyébként képzőművész, aki általában napra kész a azokból a témákból, amik akár csak határterületén is kapírgálják a képzőművészetet, de a tech felől jönnek. Így is lehet mondani. Úgyhogy azért nem lesz azért rossz beszélgetés, azt gondolom. Aki az összes eddigi iPod-ot megpróbálta meglovagolni. A Péter? Igen, Beller? Hát? Tehát már, már adott ki NFT-t, ami Tudnám szintén az intézményesített uh, izé, uh, piramis egy olyan uh, állatorvosi lova, ami, ami itt nagyon izgalmas, hogy... De nem beszéltünk mi már az NFT-ről? Hát az NFT az nem egy izé, vagy legalábbis nekem van egy nagyon erős véleményem az NFT-ről, Nekem is van egy nagyon erős vélemény, ami a hülyéknek Igen, a lenyúlása. de te utálod, én meg értem, hogy miért van, és szerintem semmi köze ahhoz, amire most használják. Ezt én értem. Amíg most vételen befektetőket csesznek át vele, addig nem nagyon érdekel, hogy mire fogják majd ezt csak használni. Szerintem a vételen befektető az oximoron. Az a befektető, aki valamilyen dologba beleteszi a pénzét, az tudja, hogy mi beteszi a pénzét, ezt ne nevezzük már védtelennek. Hogyha az ő nyugdíj alapja teszi bele az ő nyugdíj alapba rejtett pénzét valamibe, ami aztán félre csúszik, akkor az, igen, akkor az egy védtelen befektető. kockázatot, ebben igazad van. Amikor viszont egy teljes piac tesz úgy, mintha az a befektetési termék, amit ők kínálnak, az egy valid forma lenne, és aminek lenne üzleti értelme, miközben nincsen azt csalásnak szokták többnyire hívni. Tehát a Bernie Madoff sem egy üzleti innovátor volt, hanem egy csaló. Éppen a Lángoló Podcastban volt a egyik közelmúltbeli adásban egy beszélgetés az előbb emlegetett Ravárpáddal, meg a műsorvezetőjével, meg egy a mű, műgyűjtést pontosabban a piacnak a szakértőével és egyebek mellett az NFT-ről is beszélgettek, és azon túl, hogy mindenki mondta az, hogy hát ez tulajdonképpen egyfajta hülyeség, vagy nem szeretjük, de ugyanakkor megállapodtak abban és az NFT az nem különbözik azért logikájában számottevően a, a műgyűjtés, mint üzlet kategóriától, ahol szintén egy tárgyat ruházunk fel olyan értékkel, aminek nincs való. Tehát, tehát nincs semmi köze semmi, semmihez, nincs köze annak az értéknek. Ott hangzott el például az az okos gondolat is, hogyha megnézed, és volt, aki megnézte, hogy egy adott műtárgynak a leütési ára az mekkora volt, az például, tehát sok dologtól függ, de ezek között, hogyha ezeket fontossági ársorrendbe állítjuk, akkor csak az ötödik, hogy ki a mű Tehát, hogy ki a művész? És például jóval előtte szerepel az, hogy ki akarja eladni? Tehát, hogy kié volt ez a Persze, de korában. hát ezt nagyon régen tudjuk. A műternek a provenanciája az, hogy a Szácsí Galéria adja el, vagy a hasaült és mondok egy várfoggaléria, az nyilván tök nem ugyanaz. Ugyanakkor egy pillanatig se tegyünk úgy, mint hogy egy befektetési műter, mint fogalom nem létezne. Hát igen, de azt mégsem nevezett csalásnak. De, ugyan de olyan... pont ugyanakkor a csalás. Na jó, de akkor ez egy olyan csalás, ami legális, és amit a világon mindenhol üznek. tehát, tehát csak a te morális szempontjait szerint csalás, de egyébként, mint üzlet működik, és ott nincsenek is átverve a és az eladók. Tehát ilyen értelemben az aranytartalék is csalás, nem? Mert... nem? Nem, nem, nem, nem, nem, az NFT és az aranytartalék, és mondjuk a befektetési műkincs. Ami igazából nem is annyira csalás, mint inkább a pénzmosásnak az egyik legalizált eszköze. Az annyiban különbözik, hogy az utóbbi kettőnél van műpéldány. Tehát Aranyrúd, meg az a festmény, amit egy vámszabad raktárban tartasz, aztán, hogy adóznod kelljen utána, amikor megvetted, vagy eladtad. A Az NFT-nél egy logikai konstrukcióval a műpéldányt kiépítették a történetből. Hát elvileg ott is van műpéldány, csak nem megfogható, hanem egy digitális. Hát egy épeg, aki bárkinek meg lehet. Tehát ott, ott a tulajdonjoggal kereskedsz jobbra-balra. Hát de, de az összes jogdíj esetében így van ez, tehát egy regénynek a, a szerzőjogdíja és pontosan ugyanez a konstrukció, hiszen az a regény is bárkinek meg lehet, akár le is másolhatja, akár még a saját neve alatt is kiadhatja, és mégis tudjuk, hogy elvileg legalábbis a, ki a jogtulajdonos. Ez ugyanaz. Nem teljesen. Hát de teljesen. Miben különbözik a gyépeknek a jogosultja, meg a regénynek a jogosultja. A regénynél ismét csak egyrészt tárjat veszel, vagy internetes szolgáltás, hogyha a magyar törvényt nézzük az ebooknál, viszont nem adhatod tovább azt. Tehát ott véget ér a, a jogaidnak a sora. Azt te vásárlóként megveszed, vagy leszerződsz kiadóként arra, hogy x évig nálad vannak bizonyos jogok. Igen. Utána ezek a kiadási jogok, vagy fordítási jogok, vagy megfilmesítési jogok visszaszállnak az eredeti művészre, ö, majd pedig ö, a szerző 70 év után azt mondja a törvény, hogy most már eleget profitált mindenki ebből, most már a társadalomé ez a, ez a dolog, amit létrehozott a művész. Igen. Potenciáliter 150 évvel ezelőtt. Igen? Igen. Az NFT-nél ez a logika ez nem létezik, ott megveszel egy, egy mű példányt, ami a tiéd, továbbadhatod, attól függően az okos szerződés nevű, hát startból gyanús dologban mi található. És azt nem mondhatod, hogy te vagy a szerzője, de, annant, de azzal való kereskedés joga azon van. Értem, hogy van különbség, de az üzleti szempontból inkább csak olyan értelemben látom különlegesebbnek az NFT-t, hogy, hogy ott továbbadható ez a jog. Tehát, hogy ott, Sokkal közelebb áll egy vagyontárgyhoz, mint egy szerzői jog. Hát, sőt, az NFT az vagyontárgynak van száma. Egy olyan vagyontárgynak, hát igen, igen, igen. ahol a vagyontárgynak a tárgysága vagyontárgy, van az igazából a termékből. Hiszen nincs erre szükség, hiszen egy pénzügyi konstrukció az egész. Hát de kelt ilyen alapon akkor szerződést, mármint szerződést részvény tulajdonolni is ugyanez. Ott sincs a kezed. Lehet a kezedben biléta, de nem, nem kell, hogy legyen. Tehát lehet, lehet úgy ezer darab részvényet, hogy effektíve semmilyen műpéldány vagy tárgy nincsen a kezedben. Nincsen, ott viszont egy cég tulajdonlásának egy bizonyos százaléka van a kezedben. Akár logikailag, akár nem. Igen. Az NFT az megint csak nem ez, hiszen ott ott, ott egy digitális javnak a birtoklása van a kezedben, ennyi a különbség. De egyébként ilyen értelemben mondom, szerintem egy részvény is egy digitális jószág ugyanúgy, ahogy egy gyépeg, vagy egy akármi, vagy egy. A részvény avatáról ott van fedezet, fedezetként maga a cég, meg az ő gazdasági teljesítménye, ami meghatározza hát, az, aztán... az árát. Hmm. Ugye igen, igen, de ez azért nem feltétlenül egy akkora védelem. Meg, hát meg nem tudom, a, akkor megjövök megint a műtárgyal, hogy a műtárgy esetében ott nincs semmilyen fedezet mögötte, mármint a, magán a műtárgyon kívül. Ja persze, de ott ott van maga a műtárgy. Hát de itt is itt van a műtárgy, csak nem megfogható, hanem digitális pont. Ez az NFT lényege, hogy egy digitális dolog is lehessen ugyanolyan műtárgy, mint egy festmény. Illetve nem ez a lényege szerintem, de abban, amiről most beszélgetünk, ott ez a... Lényege? Ö, csak az a műtárgy, amiről beszélünk, az korlátlanul másolható. Tehát, hogy bárkinek a tulajdonában lehet, de a te tulajdonatban az lehet, hogy az a dolog az tiéd, amit bárki más másol. De most azt mondod, hogy az a különbség, hogy a JPEG egy, az eredetivel megegyező formátumban lehet a birtokomban még egy festmény meg csak repróban. Ö, igen, igen, igen, hiszen a romantika óta az eredetiséget valamiért magasra értékeljük. Hát, Te fia, hogyha most megnyitom a OpenSea-nek a fő oldalát, akkor hirtelen a számítógépemre letöltődik nagyon sok olyan műtárgy, amiből az egyik sem az enyém per NFT, ellenben mindegyik ott van a számítógépemen. És vannak emberek, akik abba raknak bele pénzt, hogy akár ott a számítógépükön ez a fájl, sőt, hát ugye vannak olyan NFT-k, amiket már töröltek, mert kiderült, a szétlopták más művészektől, és csak meg NFT-sét más emberek. Ellenben a bírtakukban van annak a dolognak a tulajdonvárásáról szóló ö, izé, adatcsomag, tehát bődületesen meg van ez kavarva. Egyáltalán nem annyira egyszerű ez, mint, a, mint amennyire mondják, hogy ez ugyanaz, mint egy, izé, mint egy poszter, csak a tiéd most digitálisan. Tök nem. Feje van az egész állítva. Tehát ha meg akarod mondani ezt, hogy egészen pontosan minek, mit veszelte. Azt, azt hol tárol annak mi képzi az értékét. Mindezt egyébként úgy, éppen be van zuhanva a piac, mert, mert a kezdeti hype leült. Ez, ez egy hatalmas kérdés. És azért vagyok ennyire skeptikus, nem csak azért, mert általában az vagyok, de az elmúlt héten átnéztem 15 évnyi Gartner Hype Cycle-t, és még van hátra 10 év egyébként. És az, hogy melyik évben mit kiáltottak ki a jövő technológiájának, az a nagyon okos piaci jellemzők szerint, merre felé haladt, és mikor lett belőle jövő, és hogy aztán ebből mi jött be, milyen időtávon, és mit tűnt -e jövő hétre, mert kiderült, hogy olyan, olyan szakkifejezés volt, ami pont három hétig tud megélni a piacon, az egy ilyen nagyon kihozanító dolog ezt így végignézni. Szívesen berinkelem, hogy az adásnapróba a, a, a, no, a galériát. Hogy a hype én is láttam, és valóban az nem feltétlenül biztosíték arra, hogy ez, hogy ami a Gartner Hype cycle mint ilyen a, a felívelő szakaszon van, az abból tényleg lesz is valami. De én nem állítom, hogy az NFT-ből lesz, én csak azt mondom, hogy nekem ez egy viszonylag érthető dolog, nem tűnik olyan bonyolultnak, digitális javaknak a tulajdonjogát jogát én szerintem az égvilágon semmi új nincsen azon kívül, hogy valamiféle blockchain technológiával könyvelik. De Nekem ez, nem, ez semmiben nem tér el a már meglövő mindenféle olyan vagyon elemektől, amik nem megfoghatóak kézzel vagy nem nálam vannak. És euh, még úgy is igaznak gondolom ezt, hogy egyébként én tényleg azt gondolom, hogy ez nem arról szól, hogy az emberek képegekkel kereskedjenek, mármint műkereskedjenek a legkevésbé sem. Ez arról szól, hogy bármiféle virtuális valóságban tehát digitális, csak digitálisan létező világ, részben birtokolhass valamit, legyen ez egy druha, vagy egy cipő az avatárodon, vagy egy hely, vagy egy jacht, vagy egy ház, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy virtuális világokban is lehessen tulajdonod. Ott, ott ugye még könnyű is a helyzet, hiszen ellenőrizhető, tehát ott még másolni sem lehet feltétlenül, hogyha erre felkészült ez a virtuális világ, hiszen ott lehet Nézni nem engedi meg, hogy azon az avatáron legyen egy olyan cipő, aminek a NFT-je nem hozzákötődik. Na És én de... szerintem erre való az NFT, az, hogy ebből, vagy ezt most úgy ismerjük meg, mint a digitális műkereskedelem alappillérét, az kvázi egy ilyen bevezetési akció szerintem. De ezt nem kell bevezetni, ez húsz éve létezik. Tehát az, hogy a virtualitásban vegyél magadnak egy bármit, az, ha 20 éven nem, lé nem létezik, akkor tegnap találták ki. Tehát, hogy ez a, a számítógépes játékok fejlesztői ebből élnek húzamosabb ideje. Erről majd ma lesz egyébként egy hírünk, mindjárt előre is rángatom. Ami meg azt, hogy az egészet blockchain kellene valamilyen módon megoldani, az is egy 9 éves dolog. Csak ezt legutoljára, amikor megpróbálták behozni, akkor úgy hívták a Colored Coin, ami azt jelenti, hogy adjunk egy egy valamilyen koinnak, vagy valamilyen tokennek egy színt, ami szín azt jelenti, hogy ez ne azt jelenti, jelent, hogy van egy 100 dollárosod, vagy egy 100 forintosod, vagy egy akármi, hanem hogy van egy Lamborghini kulcsod. Tehát kössünk hozzá egy ahhoz a sorszámhoz, ami egyedi és nem másolható és ott van a, a blockchain egy olyan, olyan jogot, ami csak ahhoz a számhoz tartozik hozzá. És ha beülsz és utatartod a telefonodat és rajta van ez a Color coin, coin, akkor beindul az autó, ha bármi más ülsz be, akkor nem indul el. Aha, most megértettem. Aha. Ugyanitt erről jut a szembe, hogy a, a nagy, ö, nagy blockchain borotva gyakorlatot azt ugye ismered. Nem. Tehát, hogy amennyiben ö, valaki mond valamit, amiben szerepel a blockchain, ahol tárolva van az az adat, és fejben a blockchain szót a adatbázisa, és még mindig értelmes, akkor ö, a továbbiakban a te verziódat kell tovább használni. Mm -hmm. Mert, miért? Ö, mert önnantól ez a blockchain azért van benne, abban a mondatban, hogy szexi legyen. Ja, de hogy, de hát miért hát blockchainben tárolni valamit, az, az egy másfajta logika, mint adatbázisban. Adatbázisból egy példány van egy, egy központi szerveren a blockchain, meg elosztott tárolású. Hát attól függ, hogy melyik blockchain vagy. Na jó, jó, de. Mert mihelyit privát blockchain vagy, mihelyt azzal kell számolnod, hogy gyorsan tudjál tranzaktálni onnantól ez pedig egy privát blockchain vagy mert ö, valami történik, is hirtelen megugranak a tranzakciós költségek, és megnő a tranzakciós idő, és ott az ügyfeleid letoldgatjával. És onnantól ez már nem annyira decentralizált világban mozogsz. Hát nem annyira, de ott is az van, nem, hogy decentralizált, tehát a blockchain az továbbra is blockchain, csak nem a világ összes, nem tudom, számítógépen megjelenhet, hanem csak egy zárt, felhasználói körnél. Hát a te számítógépeden van decentralizálva a felhőben. Tehát csak az enyémen? Vagy hogy? Meg lehet oldani, Meg? Jogos kérdése csak kérdés a történet. De ugye a blockchainnek az lenne a lényege, hogy minden e, tranzakció az hordozza magával a teljes történelmét annak a tranzakciónak. Nem jól mondom? E, amit már most nem tudsz megcsinálni, hiszen már akkor a blockchain ne tud letárolni egy normális számítógépen tehát csak egy töredéket hordozod magával valójában. Az pedig csak a proof of work algoritmusoknál igaz, hogy, hogy mindenki nagyon sok számítással ellenőrzi ezt a, ezt, a, ezt a főkönyvet, ami viszont úgy égeti az energiát, hogy öröm nézni. A energia égetés részét azt most hagyhatjuk, mert az egy másik probléma vagy hát nincsen köze a blockchain logikájához, csak annyi, hogy gyakorlatilag a megvalósítás az még eléggé benja, mert lassú is. Hát meg... csak ez kell ahhoz, hogy tehát ehhez kell az, hogy decentralizált legyen, legyen mert, mert ott van elég számítási kapacitásod arra, hogy hogy rágja neked ott a, fáj, a számokat. Jó, tehát erre mondom, hogy béna a megvalósítás, decentralizálni azért lehet olcsón is, csak az nem, nem pont a blockchain-t, azt nem lehet olcsón decentralizálni a, tudom én, a torrentet, azt meg lehet. Igen, mert ott nem hitelesítes semmit. Hát igen, igen, igen. igen. Na figyelj, menjünk tovább, mert eléggé a, a szak, szakmai mélységeibe süllyedtünk bele, ráadásul úgy, hogy én nem is értek hozzá, csak itt, hogy mondjam, gyakorlok a holnapi első kerekasztalomra ezáltal. Nekem pedig erős két vannak, plusz hát nincsen egyébként annyi idő a világban, hogy minden, minden olyan csalást legyen időn megírni, ami csak azért történik, mert igénytelen módon lekódolt le, le, le, le szarokat használnak emberek. De a csalásról jut eszembe, meg, meg az igénytelen kódolásról, hogy egész biztos, hogy sok hallgatunk várja körömrágva, hogy mik a tapasztalataim a nagyon valósághűnek látszó AirPods kopival, vagy AirPods replikával. Azért gondolom, mert többen ránk is írtak, hogy esetleg azt a Discord linket meg tudnám elosztani, mert hogy ott más is körülnézne szívesen. És szóval az van, hogy a múlt adáskor, amikor beszéltünk erről, akkor ott tartottunk, hogy hát úgy minden szempontból jó, csak pont azt az egy dolgot nem sikerült kicsalogatnom belőle, ami miatt én is vágytam egy ilyenre, függetlenül ugye azt szemmeséltem, hogy ezt igazándiból a lányomnak vettem, csak ő még se akarta megkapni, mert nem hasonlít a AirPods 2-re, ami az AirPods. Tehát status szimbólum hiányos volt az AirPods 3 kopi. Szóval hogy amiért én örültem neki, hogy, hogy ez át tud kapcsolni két eszköz között, tehát ha füles, vagy a, a telefonomról akarok hallgatni valamit esetleg biciklizés közben, azt is lehet, meg a laptopról is lehet aztán használni, hogyha, hogyha mondjuk beértem a munkájámra, és mindezt úgy, hogy nem kell közben minden eszközön négyszer megnyomni a forget device gombot. Szóval, hogy ezt nem sikerült, és aztán egyszer duráltam magam, és addig-addig kísérleteztem, hogy rájöttem, hogy hogy kell, ezt is, ezt is belehetett és azóta vidáman működik, és... Hát pont azt tudja, amire mindig is vágytam, hogy egy olyan Bluetooth füles, Bluetooth füles legyen, ami, ami szól a fülemben a odaúton, és aztán, aztán átvált a laptopra, hogyha ezt akarom. Mindezt mindenféle nyomkorászas nélkül, tehát egyszerűen csak tudja, hogy melyik, melyiken akarom használni. És még mindig nagyon jók a tapasztalataim. Kicsit gyorsan merül a, a töltője, tehát a tok, a kicsit gyorsan, azt úgy értem, hogy mondjuk egy ilyen nem tudom, mennyit, mennyit bírhat szerintem, egy hetet az én használati szokásaim mellett. És én azt hittem, hogy ennél tovább fogja bírni, hogy a másik ilyen füleseim, azok tovább bírják, de ettől eltekintve még eddig semmi más bajom nem volt vele. A tokja az tölthető dolót nélkül isen? Igen. Hát akkor csak lerakod azt az asztal sarkára. Így van pontosan. Tehát a használata teljesen olyan, mint egy AirPod Z. Minden szempontból. Hangminőség abban azért biztos vagyok, hogy nem olyan jó, mint egy AirPod Z, de elfogadható. Tehát nem, nem sírom el magam, amikor zene megrajta meg rajta. Arra, amire én használom podcastra, meg telefonálásra pedig tökéletes. Ja, és lehet vele telefonálni, és remekül. Tehát a túloldalon minden további nélkül hallják, amit mondok, és nem azt mondják, hogy mi, mi van, várjál biztos a tér van baj. Úgyhogy a korábbi ilyen füleseim ezt sem igazán tudták. Úgyhogy, ha valaki ilyenre vágyik, vagy igazándiból, tehát az, hogy valaki státuszszimbólumból vegyen ilyet, azt ugyan hát el tudom fogadni, de magamtól az én erre nem biztatnék senkit. De hogyha egy ilyen jól kipróbál technológiát akar iPhonehoz, amit valaki elég használható módon másolt le, vagy például minden más kiesik a füléből, akkor, akkor hajrá. Az például, na még egy, aztán abba hagyom, de hogy engem annyira meglep, hogy, hogy ez ugye, ahogy a, az Airpods Pro kivételével az összes Airpods működik, ez ilyen fix gumiharang nélküli, csak úgy be illesztem a fülkagylomba és akkor ott kellene maradnia ez a, ez a módszere, és hát ezt, ez biztos lehetnél benne, hogy ez kiesik. És nem esik ki. Ezt valahogy, a, ezt valahogy az Apple ezt ki tudta találni, hogy ez annak ellenére, hogy nincs gumiharang, nincs szilikon, ami bent tartaná, nem esik ki, és még sokkal kényelmesebb is, mint egy ilyen gumiharangos cucc. Szóval, na jó, abba hagytam a lelkendezést. Egész biztos, hogyha vettem volna egy eredeti Airpod-ot, az még ennél is jobb lenne. Ugyanígy megkaptuk az első olyan érvet, amit elfogadok ennek a termének a létezése mentén, vagy mellett. Ezt az egyik kedves hallgatónk küldte, hogy a gyermeke a harmadik drága fülhallgatót hagyja el. Hát erre két megoldás van, vagy az ember vesz egy ilyen közepesen drága kínait. A másik pedig van az a, nem a ducktép, mert az nagyon ragad, hanem a geförtép, amivel ilyen színpadokra szoktak odafogni ö, kábeleket, hogy esetleg ezzel ff, körbe tekeri egyszer, kétszer, háromszor a gyermek fejét, miután behelyezte a fülhallgatókat. Igen, igen, és megtanítja, hogy hogyan kapcsolja ki, vagy valamilyen ilyen transzparens üzemmódra, hogyha iskolába megy. Igen, igen, igen, plusz hát <gül> annyi kell, hogy hétfőn akkor a jobb fülén alszik, és kedden pedig a balon, hogy mind a töltse. <gül> Igen, igen, igen. Pontosan. És hát ehhez szeretném lábjegyzetként hozzáfűzni, hogy vajon miért veszem én a Lightning kábeleket a Kik nevű ilyen olcsó marhaságok vegyes hálózatban azért, mert havonta egyet használnak el belőle a lányaim. Jó, azt még mindig nehezen értem, de már egyszer elmagyarázt, hogy hogyan történik, tehát, hogy Pusztán annyi, hogy a, a Miskolcét nem képeznek annyi anyagmérdeket, amelyet az Apple aztán később nem vesz fel, hanem helyette inkább eladja sokkal drágábban a kábeleit. Hát most már azért kicsit azt gondolom, hogy maga a felhasználás módja nem teszi lehetővé, hogy ezek a kábelek túléljenek. Tehát ahogy látom, hogy egy e, e, tinilány az hogyan használja a töltőn levő telefonját, részben a hasára támasztja a, a töltős végénél, fogva részben vele rajta alszik, és néha ideges is, és olyankor, mit tudom én, a zsinornál fogva csapkodja a falhoz a telefonkészüléket. Tehát érted, azért ebben a használati esetben nem, nem jósoltunk sok jövőt semmilyen kábelnek. De gyerekkor óta lehet kapni más típusú kábeleket, tehát például Ethernetet, úgynevezett törésgátlóval. Igen, igen. És ezek a ezek egyébként így működnek, az úgy kiképzett műanyag is. Nekem a legutolsó kábelem, ami eltört a nyakánál, az a 13-as a tápja volt. Uh -huh. Olyan volt, hogy 15 év után egy kinder kábelről teljesen lefoszlott a külső borítás, és amikor elkezdett jönni az árnyékolás, és akkor éreztem, hogy lehet, hogy ennek a kábelnek most már reszeltek, bár adat még ment rajta, de már én éreztem úgy, hogy valószínűleg az Alpha Centaur is látják az énekönyveimet, amit a sugar az mellette és akkor nagy fájó szívvel kidobtam, de hogy... Hát az Apple máshova vár a kialakább elromlásának a pontját, azt hiszem ez, ez a megoldás igazából. Elképzelhető, vagy, vagy a nagyon puha és nagyon finom burkolat oltárán feláldozza a tartóságot? Igen, ellenben, hogy is mondjam, hát most futott be, a lapzárt előtt kaptuk, korábbi társunk Gáspártnak a beszámolóját, aki a nagy Téres Egyesült Államokban tartózkodván beülti Model 3-ba, bárutasként. És azt mondja, és nagyon, nagyon jól szórakozok közül is próbálok nem röhögni adásfelvétel közben, hogy van egy csetablak is nekem. Tegnap ültem Tesla Model 3-ban, ezt küldte az Uber. Nem elég, hogy nem szép, de nem is kényelmes. A nincs hely a lábadnak, de legalább a fejemet is bevertem a tetőablakba, amikor beszálltam. Egy Priusban utazni kényelmesebb. Az ember azt várná, hogyha már ekkora bőmszli, akkor legalább tágas. Hát az az igazság, hogy ezt egy olyan történettel tudom kielgészíteni, amit nem is tudom, jó barátaim vagy... Na mindegy, az mindegy, hogy ki, szóval olyas valakik mesélik, akik járnak rendszeresen nordic walking-olni egy ilyen, tudom én, egy vegyes társasággal, ilyen edzésre, és akkor oda járnak mindenféle emberek, egyebek mellett jár oda egy hölgy, aki valami komoly felsővezetői pozícióban van, vagy vállalkozó, nem tudom most a részleteket. A lényeg, hogy, hogy ő egy Teslával szokott érkezni, és akkor valamikor kérdezték, hogy na, mennyire szuper a szuperautó? és azt mondta, hogy hát nézzétek, én nekem azért volt már pár ilyen felső kategóriás autón, BMW, meg Mercedes, meg ilyenek, és ezekhez képest ez a Tesla, ez egy ilyen barkácsgagyarák, ez csörög, zörög, őnek ilyen szar autója még ennyi pénzért sose volt, nem tudom sem megerősten, sem megcáfolni, hogy igaza van ez a tény, hogy ezt mesélte <kül> ott az edzésen. Az a probléma nyilván, és erről már beszéltünk korábban, hogy autóhajtás láncot fejleszteni is egy szakma, ebben a teszlának nagyon jó emberi vannak, és autót csinálni is egy szakma. Ezt időnként még azt hiszem, hogy tanulják. Hát igen, egyébként erről van szó, hogy ez egy nagyon friss autógyár, nagyon kevés hagyományal, és biztos nem az a baj, hogy nincsenek szakemberei, hanem az, azt gondolom, hogy ezek a szakemberek különböző helyekről jöttek, és különböző kultúrákat, meg tervezési hozzáállásokat hoztak, és nem alakult még ki egy ilyen, nem is tudom, egy flow, ahogy ezeket az autókat kitalálják. Az persze még mindig opció egyébként, hogy amikor megveszed az autót, akkor kapjál hozzá három-név flakon púrhabot. Hát hmm, nem tudom, a felső kategóriában lehet, hogy ez nem találna. nem feltétlenül. Ez nem felső é. Hát az árat tekintve, Sem. Igen, és amivel, hát jó, de úgy felső kategóriás, hogy, hogy a prémium márkákkal említik egy platformot, semmiképp nem egy Golf ID el fogják összehasonlítani, hanem egy Mercedes eqs sel és talán nem egy, nem tudom, egy porsche taycan vagy azzal csak gyorsulással szokott versenyezni, de amúgy meg persze nem. Jó, mindegy, azért így is sok rajongója van ennek az autónak, és sokan mondják azt, hogy ezeket a kényelmetlenségeket elviselik azért a sok okosságért, ami szintén benne van abban az autóban. Mindenkinek megvan a maga hobbia. Én biztos nem dobnám ki. van, de hát mások meg autót is tudnak gyártani. Jó, de nekik nem olyan jó a sztoriuk, ugye? Hát akkor vegyük előre Elont. Na, vegyük akkor előre a világ leggazdagabb emberét. Az hogy lett közben a világ leggazdagabb embere? Bezosznak izé elment a vagyona a vállásban, vagy mi történt? Hát a vagyonának része elment a vállásban, plusz egyébként az összes gazdasági újságíró úgy számol a részvényekkel, mint hogy eladta volna. Az azért majd akkor mutatkozik meg, amikor valóban eladja addig a világ egyik rendkívül módon pofátanul mocskosul vagyonos top 10-ban levő szegény emberéről beszélünk, akinek úgy kell, kölcsön kérné a amikor meg akar venni egy kisebb céget. Hát figyelj, de most azért csak 12 milliárdot tesz bele a saját kesséből, ha létrejön az üzlet. Mármint a Twitter megvásárlásáról beszélünk. El is adott vissza. egy csomó részvényt, amire a Tesla részvényesek azt mondták, hogy valaki nagyon gyorsan menjen, és Verj át, vagy téglával, mielőtt tönkreteszi azt a cégét, amit perspektívikusnak gondolunk. Ö, azt hiszem, a többi cégének a részvényesei ezt még nem mondták, de valószínűleg gondolkodnak rajta. De ennél is sokkal jobb egyébként, hogy ez a, ez a rendkívül gazdag krumpli. Ezzel indult egy nagyon izgalmas per Twitter részvényesek részéről, akik el akarják odázni azt, hogy megvásárolhassa a Twittert. Nem Twitter részvényesek részéről, egész konkrétan egy, azt hiszem, floridai nyugdíjalap perelte be. A Twitter őt, részvényes. Meg a Twitter is. Aki egyébként Twitter részvényes, igen, de szóval, hogy egy nyugdíjalapról van szó, szóval tehát ne a, a tőzsdei jegyzésüket lobogtató kis részvényesekre gondoljon a kedves hallgató. A nem, ez zenén a gyóffalat. Na igen, de én, én becsületesen elolvastam ezt a hírt, de végül is nem értettem meg, hogy, hogy mi a baja, tehát hogy mit nehezmény ez, az a, ez a felperes, és hogy, hogy hogyan tudja, hát azt, azt kb. értettem, hogy valahogy azt mondja, hogy abban az államban, ahol az ügyletet jegyzik, ott valami szabály, ami szerint ezt így nem lehetne csinálni. Szóval ilyen szempontból ilyen jogi kötözködésnek tűnik. Hát az Egyesült Államokban megszegett egy pár szabályt. már korábban az első próbálkozásánál, amikor megpróbált bekúszni a boardba, tehát az igazgató tanácsba, és most pedig azt mondja a nyugdíj alap, hogy az igazgató tanács, aki elfogadta ezt a felvásárlási ajánlatot, az, az nem a részvényesek érdekében járt el. Ez simán egy ilyen lepofoszkodandó per, de ilyenből azért még lehet várni egyet-kettőt. Nyilván vannak emberek, akik nem örülnek, hogy a, a Twitter-t el akarják adni Musknak Twitter használóként én sem örülök neki, hogyha pénzem lenne Musk bármelyik cégében, akkor pláne nem örülnék neki. A pénzem lenne a Twitterben, amire Musk fel akar venni annyi hitelt, hogy erősen kérdés, hogy hogyan lehet azt az egyébként nem... Nyereséges cégből majd egyszer csak kifizetni. Az is okozna egy-két álmatlan éjszakát, tehát hogy annyira nem jó ajánlat ez, vagy annyira nem, nem egyértelműen a világ legzsenélesabb ajánlata ez, egy ajánlat. De hogy bőven nincsen még lejátszva ez az ügy? Csak közben, hogy nevezzük meg, tehát ez az orlandói rendőröknek a nyugdíj alapja egész konkrétan a felperes, és Delawareben adtak helyet a PER, vagy szóval ott, ott indították a pert, gondolom, mert mint minden rendes startup, így biztos a Twitter is Delaverben van bejegyezve. És hogy, ez, hogy itt ugye valahogy az lenne a cél, hogy legalább 2025-ig elhalasszák, vagy ez az állítása a felperesnek, hogy 2025-ig el tudják halasztani azt, hogy megszerezze a Maszka döntő többséget ezt még mindig nem pontosan értem, hogy hogy, de ez talán mindegy is. Érdekes, mert itt a cikk az konkrétan nem említ olyan, tehát nem említi azt, hogy, a, hogy mi a ennek a nyugdíjalapnak a baja. Tehát, hogy nem, nem nyilatkozik senki, hogy azért pereltük be, mert nem tudom, mert féltjük a pénzünket, mert nem akarjuk, hogy megvéd a ha hanem csak annyit mondanak, hogy hát de van itt egy szabány, amit itt szerintünk meg van sértve, nem azt mondják, az, az szerintem izgalmasabb és az a fontosabb mondat, hogy, hogy a rendőrök nyugdíj alapja szerint a bordal van probléma, hiszen nem képviselték a részvényeseket. Tehát ezt Twitteren belül kell először megoldani. Nem véletlen, hogy nem csak Maszk van a pernek a hanem a Twitter bord is. A, tehát, hogy azt mondod, azt mondják, hogy. hogy kvázi, nem tudom, túl olcsón adják el a cégüket, már mint a részvényesek által tulajdonolt céget, vagy szarajánlatot fogadnak el. szarajánlatot fogadnak el, kiderülünk, mit Aha. akarnak, itt, itt van, van még lehetőség. Érdekes. És ez megakaszthatja, akkor gondolom úgy akaszthatja meg az adásvételt, hogy amíg nincs ítélet, addig, addig nem lehet végrehajtani ez adásvételt. Az adásvétele leve egy hosszabb folyamat, de most egyelőre megkezdték ezt az egészet. Pénz az nyilván van, az, az összes elképzelhető szaralak is beszált közben különböző zsékkel. De tényleg olyanokról beszélünk, mint az Andrészen Horjovic kockatőketársaság, aki, hogyha láttál már gyanús startupot, ami valami csalás közeli dologgal működik, akkor abban benne volt. Ne felejtsük el, ők találtak ki a csempészet üzleti modellt, Két évvel ezelőtt a Wild Combinator nevű startup keltőjükben. Erős szavak ezek. Mert ha ezek igazak lennének, amit mondasz, akkor a Wild kombinátort már bezárta volna a bíróság, de ez ugye nem történt meg. Tehát, amit mondasz, az csak egy vélemény, nem egy tény, ugye? Ferenc, a, hogy is mondjam, a postázásnak az a módja, amikor valaki odad neked valamit, amit vissza a vámon, és látod a másik oldalon, és erre alapítani egy céget, ezt te hogy neveznéd? Nem tudom, hogy miről van szó. Én csak azt állítom, hogy mindaddig, amíg ez ügyben nem folyik bírósági eljárás, addig, amit te mondasz, az egy vélemény, tehát tényként kijelenteni az mindenképpen egy bátor húzás. Mert ilyen alapon én is mondhatom, hogy a mit tudom én, a Forbes magazin meg ellopta a, nem tudom mit. És aztán kiderülne, hogy hát szerintem, de, még, de valójában nem lopták el. Na jó, csak azt mondom, hogy Arról próbálnálak lebeszélni, hogy ilyen nagyon határozott kijelentéseket tegyél, amik tényszerűen nem igazak, mert vélemények csupán. De nem meg vének. fogom neked keresni a, a vonatkozó startupot, lehet, hogy mostanra megszűnt. Aztán a Vikombinétornak van mondjuk szerintem 5-600 startupja, és hogyha ezek között van egy ilyen, akkor azért még ne csalózd le lét, Backpack volt a cégnek a neve. Egyébként 2014-es gyorsítóprogramon szerepelt, de nem ez volt az első. A Wycom nagyon sokféle startupokat támogat. Egyesek olyanok, amiket, amik a piacon pusztán azért lehet, hogy életképtelenek, mert nem tartják be a törvényeket. Ilyet azért már láttuk, ez belefér a startupba, hogy, hogy például nem mond igazat. Hazudik. Esetenként félrevezeti a befektetőit. Mindenféle van ezek között. Ott van az Airbnb, a GitLab, a Dropbox... Eh, amikkel, amikkel ilyen értelemben szerintem nincsen baj, ott a Stripe nevű fizetési szolgáltató, az Instacart, mm, a Reddit, és nyilván van közte az ezernél is több, most látom itt a oldalukon, hogy ezernél is több startup között biztosan olyan is, ami megkérdőjelezhető nem működik. Csak azért, mert van ezen ezer startup között valhány, amelyik megkérdőjelezhetően működik, én óvnálak attól, hogy ilyen nagy szájúan le, lecsalózzad őket, meg gyanúsozzad őket, mert, mert vannak olyanok is, amik átsúsztak valamilyen szűrön. Ö, ezek között az Insta-kartot például már izgalmas megnézni, de ez majd egy következő adásnak a témája talán. Hát jó, itt van a DoorDash is, ami meg szintén azt is izgalmas megnézni, azt hiszem ott is volt valami. A DoorDash azt konkrétan Most a, a szerződés munkavállalóinak a borravalóját nyúlta le? Igen, igen, szóval volt, vannak ilyenek is persze köztük. Tehát hogy ö, pusztán akkor, szerintem annál a megállapításnál kössünk ki, az ebben talán egyet tudunk érteni, hogy hogy a startupoknál, a startupok között vannak olyanok, amik ö, úgy gondolják, hogy a vállalkozóikkal alkalmazatik, a szerzés a való kicsesés, vagy ö, a velük kapcsolatban a törvények rugalmas alkalmazása az megengedhető üzleti gyakorlat. Hát én ezt biztos, hogy átfogalmaznám, mert de hogy a startupok között vannak ilyenek, ebben nyilván nem fogunk vitatkozni, mert biztos az vannak a, ilyenek A, a Dordesnél nél konkrétan bebizonyították, azért fogalmaztam ennyire finoman. Igen, szóval nyilván vannak ilyenek is közöttük. Na, de elakadtunk valahogy, vagy elkanyarodtunk, a maszk storytól, de végül is a végének elkanyarodtunk el. Aztán el, a végére értünk. Úgy tűnik, hogy igen, hogy őt, őt azért még megpróbálják mindenkit megakadályozni abban, hogy megvegye a, a Twittert. Én. Jó. Nem tudom, lehet, hogy kihúzom a gyufát, de ne, én kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a Twitter, amikor megveszi a maszk én, tehát sok rosszat el lehet róla mondani, de szerintem ő egyébként alkalmas arra, hogy, hogy így felrázolni parágakat, vagy, vagy vállalkozásokat, vagy, vagy ilyen a végtelen nagypofájúságával, meg a, meg a vizionárius, idegesítő túlmozgásosságával így elindítson dolgokat, amik korábban nagyon döcögősek voltak. És a Twitternek azt hiszem erre tényleg szüksége lenne amúgy. Én de csak azt állítom, hogy én kíváncsi vagyok, hogy mit csinál, kíváncsi lennék, hogy mit csinálna. El tudom képzelni, hogy ezt a sokak által imádott platformot tönkre teszi. Hát Figyelj, azért mondjuk a, a startupok felházását az, azt úgy azon a módon és azzal a hozzáállással teszi, ahogy mondjuk, hát ahogy mondjuk, Várostervezési problémákat old meg a Katrina hurikán. Hmm. Tehát, hogy bemegy és szétcsap. Ö, ellenben a legtöbb cégnek a szétcsapás azért többnyire nem tesz jót. Tehát, hogy egy ö, kiszámíthatóan valamer, valamilyen irányba fejlődő, a Twitter tényleg le kéne osztani 8-10 pofon, de nem olyan pofonokat, amilyeneket massz le tud osztani. Hát én erről azt gondolom, hogy szétcsapni nem lehet úgy, hogy ez ne fájjon senkinek. A Szétcsapásban benne van, hogy az hogy az felráz dolgokat és a disruptív megközelítés az disruptív, Az azt jelenti, hogy le fog rombolni régi struktúrákat. Szerintem például a Tesla még akkor is a vitatható egy csomó minden körülötte beleértve az autók minőségét, de hogy mégiscsak relatíve rövid idő alatt rávette az autóipart arra, és aztán a szabályozók környezetet is, hogy elektromos autókat kezdjenek el gyártani. Ahogy meg a SpaceX egy-két pajtikájával elérte azt, hogy, hogy elkezdődjön valamiféle kereskedelmi űrtevékenység. A SpaceX egyik oldalról ezt elkezdte, igen. Ugyanitt egyéb cégei mondjuk teljesen máshol tartanak. Már a SpaceX-nek az egyéb cégei? Nem, a az egyéb cégei. Tehát, hogy volt volt már azért a, a szolártetős kis vállalkozás, amit úgy mentett ki, hogy felvásároltatta a másik cégével. Hát igen, igen, voltak ilyenek. Ami szintén szerint. nem volt elegáns. Azt hiszem, ő nem az eleganciára megy rá, vagy nem, a, nem, a, tehát nem, nem az az elvárása, hogy mindenki szeresse, amit csinál. Mármint ilyen befektetői, hisz meg pénzpiaci szempontból elegánsnak. Én is ezt mondom, igen. Tehát, hogy más pénzét eljátszani, az nagyon könnyű, ilyen nagyvonalúan meg aztán pláne. Nem mentegetni akarom, ilyeneket csinál valóban, de ezzel elér mindenféle dolgokat. A másik meg, hogy lehet, hogy csúnyan örökszem, de a diszruptivitást hihetetlen módon unom. Tehát egy csomó mindenre mondták, az, hogy hú, de ide, értve az Uber-től, meg a Dordestől, től meg az összes többi. Tehát a, a teljes sharing ekonominak uh, kikiáltott gazdaságról, amelyek egy részéről uh, hát vagy már kiderült, vagy kiderülő félben van, hogy uh, tulajdonképpen uh, amerikai városok uh, nyugdíja alapjaiból taxiztatnak uh, y-generációs embereket, uh, mindezt úgy, hogy a sofőröket uh, is mondjuk minimálbérre foglalkoztatják közben, vagy a bevásárló embereket, vagy a bárkit, aki, aki a, a közönség kapcsolat a cég felé. Ugye a diszruptivitást azt nem úgy kell érteni, hogy jön egy cég, és övé lesz az, az a ipar, hanem hogy az érkezésével az egész ipar változtatásokra kényszerül. És azt nehezen tudnád elvitatni az uber hogy megváltoztatta a szolgáltatás. Vagy hogy, a, vagy hogy az Airbnb megváltoztatta a szállodaipart. Mert hogy ez megtörtént. Hogy maga az Uber egy jó cég vagy nem, vagy a szolgáltatás jó vagy nem, azt, az, egy, az egy, most egy elágazása lenne a vitának, de a diszruptív funkcióját betöltötte, amennyiben egy adott iparágat jól megrázott, és ott mindenki lépni kényszerült, és ez egyébként előre vitte az egészet. Hát csak közben is, akkor vegyük be ezt a kanyart. Az Airbnb az városokra volt olyan hatással, amit a városlakók nem élveznek, és hát mit isten az Uber is ugyanezt csinálta, csak az mondjuk dugókat generálva. Egy speciál kutatott, adatolt dolog, hogy az Uber az mindenhol növelte a városi forgalom mértékét. De mi, mi, milyen mértékben? 20%-kal, Igen. Ne vieskedjünk már. Figyelj, megkeresem neked a tanulmányt, a 20%-ot nem viszem el, egy pár százalékot elhinnék, de hát ez egyszerűen csak egy, ez egy népszerűvé vált taxiszolgáltatás, és az emberek, akik übereztek, akik nyilván a városnak a egy ezreléke vagy egy százaléka, azok mondjuk háromszor-négyszer annyit közlekedtek, és akkor ez 3-4 százalék forgalomnövekedést elhinnék, de a 20% az nagyon sok. De mindegy az 1-2 százalék, most nem azt találtam megint korábban olvastam, de ez van, amikor googlizom kell, ahogy előveszem a saját archívumomat. Austinnál a nappali autózással töltött időt 2,3 százalékkal növelte minden úton. Na, jó, a 2,3 százalékat azt elhiszem. De ez nem a forgalom, ez az autózással töltött idő, tehát más mércét nézünk. De mindegy, jó, azt is lehet, hogy a, annak, akinek eddig e, e, 10 perc volt bejutni a munkahelyére, annak most 12,3 perc lett a munkába járása. Ezt elhiszem, és azt gondolom, hogy ezt szentem nem olyan nagy baj, vagy szóval nem érdekel igazándiból, nem gondolnám számottevő különbségnek, tehát nem gondolnám, tehát, tehát, na, tehát csak amikor azt mondod, hogy 20 kal megnőtt a forgalom, akkor ehhez képest a 2,3%-kal nőtt meg, az pont egy nagyságrendel de nem kisebb Bocsáss, meg. Az meg, egyik az sok lenne, a másik meg nem sok. Az egyik az nem a forgalom száma volt. Értem, de az e, most mindegy, hogy de a... Tök nem mindegy, hogy összetartozó számokat, azon tudunk össze, nem. Uh, San Francisco 2010 és 2016 között... Uh, Uber és lift hatás, 60 százalékos növekedés és ennek a felét kenik az Uber és a liftre, az 30 százalék. Hmm, nem, nem, nem vagyok meggyőzve ezt egyszerűen. vagy akkor nem tudom, akkor olyan bázisról indult, ami nem tudom, senki nem járt kocsival, de San Franciscoban fura lenne. Nem tudom, értem. Oké, okay. Voltak negatív hatásai ezeknek, hát eh, ahogy az, a, általában a sharing ekonominak voltak negatív hatásai, eh, és ezeket a szeretett hangsúlyozni. Én meg szeretem a pozitív hatásaikat hangsúlyozni. A kettő között nyilván az a hangosabb, amikor mikor a negatív hatásairól beszélünk. Ö, igen, Mihályt hozza számokat, ezt a szállat is tudjuk folytatni. Én is fel fogok kicsit jobban készülni rá. Hát hogyha sharing ekonomiről úgy általában akarunk beszélni, akkor mindenképp azért, de megérne egy, egy akár egy egész adást ne, De persze, te, te azonnal hagyd abba ezt a mondatot, mert be van ígérve három miért? tematikus ja, nem adásunk csak ugyan, Én azért, azért mondom, ilyen rendkívül rendkívül feltételes módban Mielőtt még megélne. bárki azt az gondolja, hogy ezt meg fogjuk csinálni esetleg. Egyszer. Talán még arra egy sor kerülhet, de... Természetesen, ne ígérgessünk. Viszont a kedvenc sharing economy azt el kell mondanom, amennyiben, és akkor most próbálok nem minősítgetni, csak hogy tovább tudjunk utána ugorni, az amerikai Nextdoor, door Magyarországi klónja, a mi utcánk, ami bejárta a startup versenyeket, kapott is azt ilyen pénzeket, meg vállomveregetést, meg körbenyalták őket a liftben, és mindenki azt mondta, hogy itt van a magyar sharing economy, végre kölcsön lehet kérni a szamszédtel az ütvefúrót, addig sem nálunk fúrnak. És amikor, amikor egyszer úgy kíváncsi voltam, én mégis azt, hogy mégis az hogyan néz ki belőle és regisztráltam, akkor az volt az első üzenet a Nobodai Mi utcánk csoportban, hogy, és akkor itt van a Facebook közösségünknek a linke. Uh -huh. Ami szerintem a világ vicce. Hát figyelj, a Mi utcánk nem lett egy mindent elsőpről siker, az egyszer biztos. A valóban nem. Az egyszer biztos, és nem is váltotta be hozzá a Amennyire tudom, ők is túl vannak egy-két pivoton, tehát irányváltáson, szép. És azóta baletszaknyákat varnak. Nem, nem, azt nem tudom. Nem tudom, hogy most mivel foglalkoznak, mert én is úgy láttam, hogy, hogy már nem olyan nagyon érdekesek, vagy izgalmasak, mint régen. De például az Oscar az még mindig működik már, mint a telekocsi szolgáltatás. És úgy látom, hogy az nem lefelé tart, nem? Igen. Csak ha már ilyen magyar sharing ekonomi Igen. szolgáltatásokat nézünk. Igen, és arra van egy privát magyarázatom, amit nem tudok semmilyen módon leellenőrizni, már az alapjábú szolgáló tényektől eltekintve, amely szerint az oszkársikére szerintem mögött, mögött szerintem az van, hogy azt egyáltalán nem startupnak indították, hanem Két BM és csávó meglátott egy megoldandó problémát, azt megoldotta, és így idő után kellett Zsé a szerverre. Ez lehet. Ez egy, ez egy teljesen érvényes megközelítés. Egy organikusan fejlődő üzlet az egész biztos, hogy organikusabban fejlődik, mint egy startup kockázati tőkéből. Wow. ezt most kérem keresztem-e a falamra, az amúgy egy ilyen falvédőnek én is örülnék. Egy organikusan fejlődő üzlet. Organikusan fejlődik. Igen. Organikusabban, mint Igen. egy ilyen alulról egy pénzrakétával segbe szúrt másik. Ted vagy ne Ted de ezt a mondatot nagyon gyorsan hagyjuk abba. Jól van. Ahogy az is mondta. Kanyarodjunk át egy-két uh, tényalapú hídre. Azok közül is az első, hogy... Uh, Basszus, és pont nem tudom, hogy a tény mikor. Ja nem augusztus 1-től, akkor tudom. Augusztus 1-től az Amazon sento Kindle szolgáltatása nem támogatja többi a mobi formátumot, viszont helyette beemeli az Apple formátumot a támogatottak körébe. Ezt nem tudom, hogy ez így kinek érdekes, meg kinek nem. Nekem ez azért ragadt meg, mert én a család összes Kindle alkalmazására, meg olvasójára ezt a szent Kindle-t használva a küldök ami ugye azt jelenti, hogy e-mail címet kap az ember, és hogyha erre az e-mail címre csatolmányként egy, elküld egy valamilyen dokumentumot legyen, az egy word vagy egy PDF, vagy egy e, e akkor az megjelenik az ő olvasójában, vagy olvasó apjában. És e iszonyú kényelmes használni, még konverzióra is képes, tehát hogyha a subjectbe beírjuk, hogy konvert, akkor a belecsatolt azt hiszem PDF-et tud konvertálni, talán akkor a belecsatolt PDF-et valamilyen e-book formátumra konvertálja, és ez olyannyira így van, hogy én a mai napig nem tudom, hogy hogy kell egy Kindle olvasóra rátölteni egy fájt, van egy pendrive-ra. De valahogy azt én, szóval azt ne, akkor, akkor nem akármit. Ráhúzni a fájt Hát igen, de csak akkor, tehát oda nem lehet, mit tudom én, Word-ot Nem, nem, de nem, ezt Mobit nem olvasni. Mobit. E, Mobit. Vagy az évét, ez ugyanaz de gyakorlatilag. A mobitot nem tudom. Na mindegy, ez nekem nem működött, vagy nem sikerült, vagy a fene tudja, de lehet, hogy nem voltam tájékozott, mert én nagyon kényelmesnek találtam a indult, sok évvel ezelőtt, amikor ez elkezdődött, és azóta ezt használom. És hát, azt a erről szóló cikkek is azt írják, hogy ez a méltatlanul keveset használt szolgáltatás most olyan úgy változik, hogy a szerintük elavult mobit leváltják a szerintük legnépszerűbb ePUB-ra. Ezzel nekem vannak problémáim. Hát kelt, mivel nincsenek neked problémáid, de tényleg, de Valóban ezzel is vannak problémák. Itt szeretném üzenni annak a kedves olvasónak, aki vagy hallgatónak, aki megkérdezte, hogy mi az, hogy én folyton mindenen füstölök, és szar lehet így élni. Rendkívül boldog életet folytatok. Más kérdés, hogy egy olyan iparákban tevékenykedek, ami az ügyfélközpontú gondolkodást a spajcban tartja egy régi hűtős dobo mögött. Na mi a baj az Na no, Az epubba sem, az epubba egy jó formátum. Hú. Az ePub megúszta. Viszont az, annak egyrészt utána kell néznem, hogy a családom által használt és már szoftver frissítésre nem ö, hivatott kindle -ökre. A jövőben tudok-e küldeni fájt valamilyen módon? Hiszen, a Mobit a send to kindle nem támogatja, ellenben ePubot olvasó szoftvert nem kapnak ezek az eszközök, akkor a jövőben a Kindle-ök könyvekkel való feltöltését egy másik szoftver veszi át, ez a TeamViewer és a mobiltelefonom. <há> No de várjál, de kapnak, tehát e az kapnak pont, hogy e kapnak. De nem, ahhoz kell egy szaftver Ja, ahhoz, hogy ez, ez a változás megtörténjen? Hát hogy a fenében? Hát mitől fogja megtanulni ja, e-pubot olvasni hirtelen? Hát a to Kindle az nem a, az szerintem mindent átkonvertál valamilyen köztes formátumra én vagy. Mobiba vagy ez... KF8-ba? Hát eddig mobiba konvertált, lehet, hogy most KF-8-ba fog, ami a Kindle-nak az új formátum. Most KF-8-ba fog, a... igen, ami az AZV-3, tehát az az új Kindle saját formátum. Igen, az AZV-3 az ugyanaz, mint a Mobi. Egy picit patkoltak rajta. I igen, én most csak ebbe a cikkbe olvastam, hogy ez a K-8, ez a... Az, az, az, majd lehet, hogy AZV az és AZV-3 az, az más, oké. Okay. E igen, engedjük igen. meg ezt neki, mert simán lehet. Igen, jól mondtam. A KF-8 az AZV-3. Kérdés Na. persze, hogy a legutolsó jár a 2018 ban frissített, vagy a frissített kindlalom, az mondjuk KF8-at tud-e már. Szinte lényegében ez ki fog derülni. A másik pedig, hogy ennek a hírnak van egy porhintés része, mert hogy mielőtt bárki azt ünnepelné, hogy mostantól az epub tehát bárhol máshol vett -e könyvet lehet küldeni a kindőre, hát tulajdonképpen nem ez a helyzet. Mert az EPUB egy saját DRM, tehát Digitális Másodás Védelmi Rendszerrel rendelkezik, amit az adobe vesznek a kiadók. Kivétel. hogy ez a magyar piacra egyez egyben nem igaz, mert senki nem fektetett be EPUB be hiszen egy, alapvetően egy ország voltunk elég sokáig, tehát a magyar könyveken többnyire úgynevezett soft DRM van, ami azt jelenti, hogy el van szorva itt ott benne, belekódolva a neved, és ha kiszivárog a könyved, amit megvásároltál, akkor becsület szó nagyon elő fognak téged venni, és elná spengonak té vonalzóval. Uh -huh. Mindenhol máshol a világ egy év felén, tehát például az Egyesült Államokban, ahol nagyobb része a piacnak a, az e ott viszont megveszik az Adobe DRM-et, letöltöd az Adobe DRM-es cuccodat az Adobe-nak a Digital Reader nevű alkalmazásával, és vagy feltöltöd olyan olvasókra, amelyek tudják ezt a DRM-et kezelni. Arról a hír nem szólt, hogy a Send Ö, mellé kerül-e Adobe DRM-et kezelő olvasó szoftver a Kindle-ökre. Tételezzük fel, hogy nem, mert az, ö, mert az Amazon miért engedné be a versenyző terméknek, a versenyző vásárlás védelmét a saját platformjára, amikor ő alapvetően könyveket szeretne eladni, és ezek az emberek zavarják ebben. Ebben az esetben, a szentő Kindle, az ö, a máshol vásárolták könyveket nem tudja majd elküldeni a kindle -dre hiszen ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, hát tudja alakítani KF8-ba, vagy meg tudja nyitni kintről az ephubot, akármelyik megoldás is leszen, ahhoz le kéne törni a másolás védelmet, Bilágos. ami hát például ö, jogi következményekkel jár. Te várjál, és ez fordítva működik? Tehát az Amazonnal ha vásárolok egy elkönyvet, azt el tudom küldeni egy másik elkönyv olvasóra? Nem, hiszen az Amazonnak van egy saját DRM-je. Tehát nem tudom. Amit tudsz csinálni, azt, hogy felelős vásárlóként egyaránt megbízol a adobe és az Amazonban, feltelepíted a Calibre szoftvert és hozzá az Apprentice a féle plugin a beállítás dokumentumokból elvégzed a beállításokat, ez fejből nem tudod, mit kell megadni, meg hová kattintani, és ilyenkor a Calibrebe behúzott EPUB, illetve Kindle fájlokról automatikusan letöri a DRM-et, és ilyen módon unokáidnak is továbbat tudod majd, hogyha kihújnsz, hiszen míg az Adobe DRM, meg az meg a Amazon DRM az addig működik, amíg ki nem húzzák mögül az szervert. A DRM nélküli fájl az addig működik, amíg valaki tévedésből nem törli. Hát jó, ezt értem. Tehát, hogy van olyan illegális módszer, hogy ezeket a fájlokat az egyik kereskedőnél vett könyvet a másik kereskedő olvasóján tud használni, de legális módszer eddig se volt, nem? Tehát ez nem, nem volt olyan, hogy vettél valahol egy, nem tudom, e és azt feltelt, feltölthetted jogszerűen valaki másnak az olvasójára. Vagy mondjuk a másik olvasók, azok támogatnak ilyesmit, hogy nem tudom, egy kobón, azon lehet olvasni Kindle formátumot? Voltak olyan fönverek, amik tudták mondjuk mind a két formátumot, de ezek nem gyártói firmware De nem lehet, gyártói fölverek, jellemzően, és itt pár éves lemaradásban vagyok, mert, mert egyszerűen működik a, a DRM-letvérős megoldás, és nem nyomoztam utána, hogy mit kéne még itt ott hackolni és linuxozni, hogy, hogy valahogyan jobb legyen, de hogy kintből módosító fórumok egyébként vannak. És hogyha esetleg olyan boltot találtál, akik nem ragaszkodnak a másolásvédelemnek a használatához, akkor azt nyilván az arra küldted rá, és arra alakítottad át, amire te akartad. Igen, igen. Jó, szóval, hogy a Szent Kindle az deklarációja szerint arra van, hogy a saját dokumentumaidat, amik valamilyen, ilyen olyan egyébként alapvetően nem Kindle-kompatibilis formátumban vannak, azt is tudda a Kindle olvasódon olvasni. Tehát az igazán arra van, hogy docot, docx html-t, meg ilyeneket, meg pdf-et tudjál olvasni a Kindle-en. Egyébként, hogy bevették a mobit ezek közé, az hát gondolom, hogy hivatalosan azzal okolták meg, hogy nem tudom, tanulmányokat, meg ilyen szabadon elérhető dolgokat is lehet ilyen formátumban kapni. Nyilván a, a mögötte szándék meg az volt, hogy ezen a módon a lopott könyveket is lehessen olvasni az ő olvasójukon. De az szerintem eddig se volt opció, meg ezután se lesz, hogy egy konkurensnél konkurens olvasóra szánt könyvet, azt az ő olvasójukon is lehessen olvasni. Ö, igen, csak hogyha a realitások talaján maradunk, akkor a nagy része az embereknek szerintem nem a nagyapa Wordben megírt emlékiratait küldte fel Szentukindola készülékre hét ja. számra, hanem az innen onnan onnan összedett könyveket, a legjobb esetben ö, olyan irodalmi klasszikusokat, amiket ingyen lehet tölteni valami formátumban, más esetben pedig van ezt. Hát igen, igen, igen. Jó, de azokat még ugye ott nem lesz DRM, és azokat majd rá lehet küldeni a Szentú Kindlével a, a Kindló olvasódra, és amúgy én egy ereve, hogyha ha vásároltam könyvet, akkor azt mindig mobiban vettem, pont azért, hogy, hogy azt így tudjam feltölteni. Szerintem soha nem vettem. De, de tám vettem Kindle formátumot, volt olyan is, de azt, maga, azt ki akartam próbálni. Epubot ot szerettél volna mondani először? Nem, nem, nem. Mobit nem. mondtál? De direkt. Ja, Eleddig, én Mobiba vettem. Ez ha... a Kindle-nek a saját formátuma? Hát a, az ilyen nyílt formátum, az a, a saját, saját formátuma az az AZW volt. Az öt évvel vagy tíz évvel később jött be. Igen. Ja, hát, és nagyon régen igen, a csak mobi volt. Igen, igen, igen. Így van. Na, de hogy én azt mondom, hogy abba, abba szoktam venni a, az elkönyveket a magyar könyvesboltokban. Aha. Én, ahol engedik ott mind a kettőt, letöltem egyébként, mert, mert az, hogy 230 vagy nem tudom, 460 kilobajtot foglal a Winchester-emben, a szinte teljesen hát az mindegy. mindegy. És én mondok még egy protippet, hogy van ez a kalibrés dolog, igen, hogy így lehet kalibrével mindent mindenhol konvertálni. Én szerintem a kalibré az egy nem olyan nagyon kényelmes szoftver, kicsit olyan homódia a felülete is, meg a működése is. És hogy én ehhez képest egy cloudconvert.com nevű eh, csodálatos webes szolgáltatást ajánlok, ahol mindent mindenre lehet konvertálni, és a szó szerint értem a mindent mindenre. Tehát itt van audio, meg catcam, meg e-book meg image, meg spreadsheet, meg minden isten haragja, és akkor lehet azt mondani, hogy most felfogok tölteni egy fájt, és légy szíves konvertáld át epub mobira, és már töltheted is le a mobidat. Ez egy-egy fájnál teljesen működőképes? Hát én tíz fájloknál is működőképes amúgy, többet meg még sose akartam használni. Csak azt mondom, hogy van egy ilyen, amivel lehet mindenféle e formátumokat ide-oda konvertálni. Persze. kényelmesen. Eh, eh, Szerintem DRM-et nem tör egyébként. Én annyit tennék csak ehhez hozzá, hogyha az embernek esetleg a az író aztán egy zip file a nagydényétől, amiben 15 darab Nora Roberts van, de úgy, hogy ebből ötnél a szerző, nem Nora Roberts, hanem a Júlcsika vörgye 422, és a címben van benne a szerző és a regénynek a címe is, akkor elő kell venni a nagyágyút. És... Hát akkor érdemesebb azzal próbálkozni, persze. De persze, hát egy-egy fájlt úgy általában véve a webben minden, minden, mindenre van konvert, konvertáló eszköz. Még tán esvégéből is lehet képeket csinálni, meg, meg az Istenverte ből hogy azt nem rahasztja rá az úra. Hú, azt én is olyan mérge szoktam lenni a webp-re. A Weppé egy képformátum. Már van fent olyan kiegészítő, amit tiltja azt, hogy webpét töltsön be a weboldal, de még mindig egy-kettő elcsúszik. Ez ugye a Google kitalációja webpé arra, arra hozta létre, hogy az elmaradott ómódi épek helyett legyen egy jó kis formátum, de aztán valahogy úgy mindenki elfelejtette egy kicsit támogatni a webpét, úgyhogy simán van, hogy az ember kap egy webét, és aztán nem tudja betölteni a képnézegetőjébe, vagy akár a képszerkesztőjébe meg például, már nem is tudom, de valami van valamilyen nagyon vicces dolog, hogy talán a Google photos nem lehet webp feltölteni, vagy, vagy valami ilyesmi rémlik. De amúgy jó, mert hát a felbontása jó, jól néz ki. Hát Kis, nyilván egy jó formátum. Kisebb, mint a JPEG, de mondjuk amikor egy képet azért húzok ki az asztalomra, hogy aztán átdobjam a messengerbe, hogy nézzem, milyen vicceset találtam, és közben konvertálom kell egy kétlépéseset, akkor nem az eszembe, hogy milyen jó, hogy kisebb fájt konvertálok, hanem az, hogy... És olyan hány édesanyja volt annak, akinek ezt kitalálta ezt az egészet, és mind a hány édese. Igen, igen, igen. Elbeszélgettük az időt. Én még mindenképpen egy témával szeretnék jönni. Legalább három nagyon jó témánk van sajnos. Hát akkor azt a hármat nézzük meg jó, Az egyiket is gyorsan elmondom, mert ez tulajdonképpen az NFT-hez tartozik, ez ilyen NFT reprise. Tudjátok, ez az, amikor még a Musicalben fel kell a halott ember, és még egyszer el az előző számból a refréneket legalább az EVE Online nevű videójátékban, ami egy ilyen MMO, tehát hogy sokan játszanak ugyanabban, és ebben egyrészt űrhajózni lehet, bányászni, kalóztvadászni, meg nagy cégeket építeni. És az az a játék, amiben nagy cégek építés az, az legalább annyira valid, mint az összes többi, annyira, hogy évekkel korábban kifejlesztették azt a, azt a játék kliens módot, ahol a grafikus felületet be se tölti hozzá a játék, hanem csak egy Excehez hasonló felületen masszírozod a, a cégednek az eredményeit, és nézed, hogy, hogy optimalizálva van egy gyártási folyamat, és hány nap alatt készül el majd a bődületesen nagy űrállomás, amit egyébként a klántársaid mondjuk űrhajóban ülve védenek, és ők grafikus felületen játszanak űrha Józsdít. Na szóval ez a játék, ez bővült, és most kapott egy apit, és most már be lehet kötni közvetlenül az Excel-be a játékbeli számokat oda és vissza. Ez szerintem csodálatos. Tehát a, eleve a, az hív az mindig elő, elő járt a virtuális tulajdon való próbálkozásba. Az egyik első játék volt, ahol játékbeli valutával lehetett a havi előfizetést fizetni, és onnantól a <gül> hirtelen konvertibilis is az, hogy hogy az az jó, amit kilőttek, az neked ott nem tudom dollárodba került, és voltak egy csaták, ahol millió dollárak semmisültek meg. Ez egészen lenyűgöző. A büdös életben nem ki ezt játszani, de, de abból a távolságból, onnan én látom, az, ez mindig mindig, mindig meglep, hogy, hogy ez van. Ugyanúgy ez az a játék, ami, ami egyszer elveszített az egyik lán egy magasrangú útisztségviselőt, egy diplomatát, és ez úgy történt, hogy diplomatára a bengaziban ban rárobbantották a követséget. Mármint igaziból. Mármint, hogy igen, és igen. Tehát az, az az ember volt, aki igaziból a követségen volt valami informatikai vezető, és mellette nagy követ meg egy másik játékban. Értem. Ami azért na. Mhm. Uh -huh. e, jó, tehát ez van az e-online házatáján. Pontosan. Mm, én akkor azt akarom elmondani, hogy mi van Simone játszázatáján, aki egy youtuber, ha úgy emlegetem, hogy Queen of the Shitty Robots, akkor legalábbis arra már emlékezhetnek a drága hallgatók, hogy beszéltünk már róla többször is. A, az értelmetlen és rendkívül vicces Béna Robotok készítője volt ő, aztán mostanában már ritkában készít videót, de olyankor mindig valami nagyon-nagyon vicces barkás projektet csinál ez a hölgy, aki Svédországból származott az usa és ezért is hívják ilyen furcsául, mármint, hát igen, azért hívják furcsául, mert Svédül hívják, de hogy a, a keresztnevét Giertnek írja, és mégis Jacsnak kell mondani. Na, és ő most elindította a saját termékügynökségét, vagy hát igen, nevezzük talán termékügynökségnek, mindjárt egy olyan termékkel, ami már szerintem eleve egyszerűen zseniális, egy, egész pontosan egy olyan puzzle-t készített, azt hiszem 400 valahány darabos, ami csupa fehér elemből áll, tehát hogy nincsen rajta semmilyen kép, és az a jellegzet, vagy az még a jellegzetessége, hogy van egy darab hiányzó elem. A világ legrosszabb puzzle kent hirdeti, ami szerintem egyszerűen gyönyörű, de csinált róla videót, hogy kirakta. Azt is írta, azt hiszem, hogy valami egészen brutálisan sok óra alatt. De egyébként rakti. ez a puzzle a természetes állapota, nem, hogy egy-kettő hiányzik belőle. Hát egyébként igen. Ez olyan, hogy a és két-három dolog marad, ami annan kimaradt. Uh -huh. Igen. Na, és a másik ilyen termék, amivel elindítja a saját... Product agency-ét, vagy miét, az a, az a csavarhúzós gyűrű, ami megint csak egy ilyen egészen gyönyörűséges valami, egy egyszerű gyűrűre kell gondolni, aminek a díszítő helyén egy bit, egy, egy húzó bit fej jelenik meg. Lehet vele egyébként csavarozni, és természetesen. és ami még talán ennél is szebb, hogy elkészítette ennek a gyűrűnek a párját is gondolva az eljegyzésre készülődőkre, amin pedig egy csavar feje a dísz, tehát így a, az egyik gyűrűvel meg lehet csavarozni a másik gyűrűt, mint hogy hát bele lehet illeszteni a másik gyűrűnek a, a díszítő részébe az egyiket, ami megint az ilyen a barkácsolós emberek tökéletes, eljegyzési gyűrje, azt hiszem, szintén teljesen értelmetlen, és ilyen termékekre számíthatunk tőle, csak azoknak mondom, akik szeretik, vagy akik még nem ismerték mindenképpen, nézzenek utána Simone yatch aki magáról Yatch store nevezte el egyébként ezt a Product Agency-t. Erről olvastam egy tök jó megfejtést, a Maker közeli Bruce Sterling írtam a Twitteren, hogy, hogy ő ebben azt látja, hogy, hogy, hogy Simone megpróbál szabadulni ettől a youtuberségtől, és ő mennyire nem egyszerű, mert hogy ő azért tartalomgyártóként lett ismert, és, és eddig nem is sikerült annak kiszabadulni, azt viszont tudjuk, hogy hagyabba azért ki tud égni az ember. Igen, persze, és igaza lehet valószínűleg Bruce Sterlingnek. Úgyhogy mindenki vegyen kiűrűsz nyilván. Még talán azt... Aki nem ismeri a hölgyet, annak elmondjuk, hogy ő volt az, aki a, vett egy Teslát azért, hogy egy, egy pickup truckot csináljon belőle, és elnevezhesse traklának és valóban levágta a hátulját, és csinált belőle egy ilyen platós kis teherautót, azóta is azzal jár. Ez egy projektje volt a sok közül, ami miatt én azonnal szerelmes lettem belé, és azóta Végtelen izgalommal figyelem, hogy ki jön, mikor jön ki egy új Simone videó. Egyébként nem adják olcsón ezt a gyűrűt. Most nézem a 85 dollár. Hát biztos nem. Viszont milyen menő? Viszont milyen menő? Na, egyébként menőség az utolsó hírünk is, ez pedig Tony Fedel garázsa. Ki Tony Fedel? Tony Fedel a Tony Fedel. Na jó, a, jó de... A férfi, aki ott volt, amikor megpróbálták megcsinálni az első okostelefont, a 90-es években. Designerő? Terméktervezőnek inkább mondanám. Az ember, aki jó. megcsinálta az iPodot, az iphone t és a Nest termosztátot. Ez egy szép track rekord. Igen, hát jó, a General Magic telefon az nem jött be, ezt lássuk be, de minden más egészen ügyesen. És Fedel most valamikor elkezdett pakolni a garázsában, és befotózott egy csomó mindent, hogy mit talált ott. És ha valaki szeretne Apple prototípusokat, meg, meg más cégtől való prototípusokat, meg félkieszt darabokat nézegetni, akkor, akkor itt a lehetőség. tök izgalmas dolgokatás elő. Igen, a TechCrunch-on kell rákeresni Tony Fédelre. Igen, és hogyha ezt megtettétek, akkor utána nyilván a General Magic című filmet kell Valahonnan beszerezni, amely a General Magicről szól. Abban még több korabeli felvétel van olyan emberekről, akiket mi már tisztességben kopaszadó mérnökként ismerünk, akik az Applenek a valamiért adják éppen el. Ebben jellemzően hajjal rendelkező egyetemről fiesen kikerülő emberekként terveznek nagyon nagy lelkesedéssel valamit, amiről azt érzik, hogy ez a jövő. Ez a General Magic telefon, ez nem az, ami, ami úgy nézett ki, mint egy iPod nano, az egyik oldalán és a másik oldalán meg volt uh, nyomógomb sor, meg egy kis kijelző? Nem, ez sokkal jobban hasonlított egy, egy Apple Newtonhoz, méretében és súlyában is. Aha. Tehát ez a 90-esek végére már csődbe is mentek, tehát nagyon gyorsan kezdték a, a technológiai forradalmat. Most, na jó, két, az is, azért is hallgattam egy pillanatra, mert itt lekattintottam ezt a TechCrunch cikket, és, és ugye elkezdtem úgy bele zuhanni ezekbe a képekbe és a hozzájuk tartozó történetekbe, de ezt most nem engedhetjük meg magunknak, mert még beszélgetünk itt az adásban. De ezzel azt hiszem, hogy a végére is értünk, e, azt megígérhetjük, én mindenképpen megígérhetem, hogyha visszatérek a... Digitál Média hangeri konferenciáról, akkor elmesélem, hogy mi történt ott, meg elmesélem, hogy ezekben a történetekben ki mit állított, amikről az adás elején beszéltünk, illetve hát ez egy jó bő hét múlva fog történni, igaz, amikor legközelebb nekünk adásunk lesz, hiszen te megérdemelt pihenő szabadságra indulsz pénteken. Állj, rövid kell, de annál annál kevesebb dolgot tartalmazó szabadságot csinálok a hétvégén. Jó, hogy csak egy hétvégén. Amennyiben elmények odáig, ameddig a térképet hajlandó a telefonon majd ott leállok. Húha. Akkor ne a Google Maps-et használd, mert aztán valahol az óceánban végzed. Igen, igen. Én jó, figyelj, megállok, amikor azt mondja, hogy a szlovága tér elő. Na jó, így. Ez, ez egy sokkal megnyugtatóbb távolságnak tűnik. Jó van, akkor neked jó pihenést. A kedves hallgatóknak mm, szintén jó pihenést kívánunk meg azt, hogy keressék fel a honlapunkat a metiheteor.hu oldalon, vagy a Telegram csatornánkat, hol metiheteor névre kell keresni. Esetleg, ha nagyon élvezik ezt a, ezt a valamit, amit mi csinálunk, akkor patreon.com per a megfelelő célpont, és aztán egy hét múlva pedig találkozunk. Az Instagramunkat mondtad, ami az instagram.com per metiheteor, és már megint nem frissült? Tulajdonképpen ezért nem mondtam, azt hiszem, de végül is jogos, hogy ott egyébként a, az arhaikus tartalomban tök jó dolgokat lehet találni. Igen, meg időnként azért fotózunk be oda már-már NFT értékű dolgokat. Határozottan. Hatalmas gyakorisággal, havonta akár egyet, kettőt is. Igen. Most mindjárt felrak, hogy XD kártyát, hát ha valaki nem emlékszik rá, azt mondom, hogy Sony vagy Olympus fényképezőgépbe lehetett rakni. Jól van. Köszönjük a figyelmet, szevasztok! Így-így, sziasztok!